والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اكتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديهج محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما عباد دراجة مويا إبوشتها نبراتشو فترأس uz Allahovu jalla ala pomoć u okviru komentara vasitijske akide ili uvjerenja, govorimo o jednoj jako važnoj i bitnoj temi, a to je osobina i svojstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koje se naziva ar-rahma, milost. Šehul Islam ibn Taymi'ja, rahmetullahi alaihi, je kao potvrdu ovoga svojstva, svojstva milosti, naveo u ovoj knjizi sedam kuranskih ajeta i mi ćemo ih večeras spomenuti. Prvi ajet je su riječi uzvišenog Allaha Jalla wa'ala Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilost. Mi smo braćo o ovom ajetu ili o bismilu, jer svako od nas zna da je to bismila, detaljno govorili. Na početku ove knjige i na početku knjige Teuhida, kada smo nju komentarisali, kazali smo, braćo, da je bismila, bismillah, dakle Rahim, zaseban ajet, poseban ajet, odvojen ajet, na početku svake koranske sure, osim سورة التوبة إلي سورة البراع إيبتوزنات إذا يبسم الله الرحمن الرحيم ديو ديو تريد سيتوك آيات سورة النمر سورة النمر سليمان عليه الصلاة والسلام شالي بيسمو كريتسي بالكيسي U kojem stoji, innehu min Suleyman, wa innahu bismillah rahman ar Ovo je od Sulejmana i u njemu stoji šta? bismillah rahman ar-Rahim, u ima Allaha milosti, u ksendosti. S braćo, u Kur'anu se nalazi stotinu i četrnaest bismila. Stotinu i četrnaest bismila. Tačno onoliko koliko i, i sura. Tačno onoliko koliko i sura. U ovom ajetu, dakle u bismili, spomenuta su braćo dva imena uzvišenog Allaha Jalla wa Ala koja upućuju na svojstvo o kojem govorim. A to su imena Ar-Rahman i Ar-Rahim. Allahovo ime Ar-Rahman Allahovo ime Ar-Rahman upućuje na sve sveobuhvatnu Allahovu milost koja obuhvata meleke džine ljude biljke, životinje i sve što je Allah stvorio dakle, Ar-Rahman upućuje na sveobuhvatnu Allahovu milost koja obuhvata sve dok Allahovu ime Ar-Rahim je specifična i posebna milost, upućena i usmjerena samo prema, prema vjernicima. Zato kada kažemo ar-Rahman, to je sve obuhvatna Allahova milost, prema svakom i prema svemu onome što je on, djelna va'ala, stvorio. Ali ar-Rahim je milost specifična i specijalna i posebna koja je usmjerena i upućena, upućena vjernicima. Drugi ajet. Kaže uzvišeni: Rabbana wasi'ta kulla shay'ir rahmatan wa ilma. Gospodar naš, ti sve svojo milošću i znanjem obuhvataš. Gospodar naš, ti sve svojo milošću i znanjem obuhvataš. Ti je sovo riči Znali neko čije su ovo riječi? Ko je ovo rekao ili ko ovo govori? Gospodaru naš, Ti sve svojom milošću i znaljem obuhvataš. Ovo su braćo riječi. I ovo je dova. Najodabranije i najbolje i najsnažnije skupine meleka koji se nazivaju hamalatul arža. Nosioci prijestolja ili arža. Šta zapravo oni govori? I ovo je jako bitno za nas, da bi znali kakav je odnos Meleka prema onima na zemlji koju gospodara svoga vjeru. Kaže uzvišeni, الذين jeحمilun arža. وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Kaže, oni koji nose arš, misli se na melek, i oni koji su oko njega, oko arša, veličaju i hvale svoga gospodara i u njega vjeruju. I u njega vjeruju. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَمَنَ i mole oprosta za one koje koji vjeruju na zemlji, Subhanallah. I mole oprasta, za one koji vjeruju. I govore, Rabbena wasihte kulle šeji şey ar rahmeta va ilm. I govore, gospodaru našo, ti sve svoj, svojo milošću i znanjem obuhvataš. I šta govore? Kažu, fagufir lillezine tabu. Vottabu sabilak waqihim azab aljahim Kažu oprosti Gospoda onima koji se pokaju Subhanallah Pokajajte vericu teube i pokajanja meleki nosioci arša mole je svog gospodara i kažu oprosti Gospodaru onima koji se kaju i tvoj put slide i zaštiti ih Od djehnemské vatre. Subhanallah. Zar ne je drago da nas spominju spominje najodobranija i najbolja i najsnažnija skupina meleka i najbliski Allahu jer se Allah iznad Arša uzvisio. Subhanallah. Međutim, što znače uveriječi, braćo? Rabbena wasihta kulla šeje rahmeta wa ilma. Kaže, gospodaru naš, ti sve svojom milošću i znanjem obuhvataš. Ovo znači da nema ničega što je Allah stvorio, a On je sve stvorio, da do toga ne dopire Allahova milost kao što dopire znanje. Ima li ništa u onome što je Allah stvorio, a da Allah to ne zna? Nema. I nema ništa u onome što je Allah stvorio, a da do njega ne dopire Allahova milost. Neko će upitati da li ova milost obuhvata nevjernike Obuhvata nevjernike I da nije Allah ove milosti ne bi ni živio Ova milost obuhvata i nevjernike Međutim razlika između milosti prema nevjernicima i milosti prema vjernicima Jeste u tome što je milost Allaha prema nevjernicima ograničena Na ovo dunjalučko tjelesno uživanje Na ovo dunjalučko tjelesno uživanje za razliku od vječnika i milost Allaha prema njima je vječna. I ne prestaje. Ona je ovo dunjalučka i tjelesna i duhovna. I ona je milostna ono me ono svijetu, na sudnjem međanu i na ahiretu. Zato mlek Govor nosioti arsh. Kaže: "Wa dkhilhum jannati adnin Kaže: "Uvedi ih u genetske vrtove vjernike koji su na zemlji." Mi koji Allahu vjerujemo, anđeli koji se zovu hamalatu'l arsh, zanas dobe i uče u do. I hval Allahu na tom. kaže gospodaru i uvedih u džennetske vrtove koje si im obećao. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم kaže oni koji su bili dobri od njihovih predaka, od očeva, od djeda, subhanallah, od njihovih žena i od njihovih potomaka. Nije dola samo za tebe, nego i za tvoj bab i za tvoj djeda. I njegovog oca i njegovog oca i tako nedogledu. To je Nova melek. I za naše žene i Hanume. I za naše potomke makoliko i pnako nas bili. Subhanallah. Inneke hente l'azizul hakim. Doista si ti silan i mudan. A zatim kažu. Waqihimu seji'at. Kaže i zaštiti ih kazne zbog grija koju su učinili. Jer nema insana, makaka vjernik bio, ne postoji, a da ne učini grijem i da ne upadne u haram. Kaže i zaštiti kazne zbog grija koje su učinili. Kaže, uomentati sejiati javuma idhin faqada rahimta. I ovo je minus. Kaže, a onaj koga ti zaštitiš od kazne zbog grija koje je počinio na tom danu, na sudnjem danu, kaže, ti si mu se doista smilo, subhanallah. Doista si mu se smilalo. Kaže, وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ I to je najveći uspjeh. I nema veće uspjeha od ovoga uspjeha. Da Allah subhanahu wa ta'ala insana sačuva od djehennemske vatre i od, i od kazne zagrije koje je počinio i od ulaska u džennet. Zaista je to najveći, najveći uspjeh. Treći ajed. Kaže uzvišeni, وَكَانَ بِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا I prema vjernicima je milostiv. I prema vjernicima je milosti Allah جَلَّهُ جل وَعَلَمُ I ovo je, i to su malo prije posebna, specijalna, specifična milost koja je usmjerena samo prema vjernicima. I ona je braćo vječna. Vječna. Traje na ovome svijetu i nakon ovoga svijeta. I nakon omega, qologa svet. 4. ayet. Kaže uzvišeni: "Wa rahmeti was'at kull shay". A moja milost obuhvata sve. Allah te barake ve taala u ovom ayetu. Hvali i veliča sebe. Dime što je svoju milost usmjerio prema svemu onome što je što je stvorio. Peti ayet. Kaje uzvišeni Allah Jalla wa'ala Ketebe rabbukum ala nefsih arrahman Kaje gospodar vaš je sebi milost propisao Gospodar vaš Allah Jalla wa'ala je sebi milost propisao Allah Jalla wa'ala je sam sebi propisao da bude milost i ne samo to već je Allahova milost ispred njegove srđe. Hvala Allahu na tome. Zamislite, braćo, šta bi bilo onda, kada bi sržba naše gospodara bila ispred njegove milosti. Znate li šta bi bilo? Kaže uzvišen. Ulauju ahidu Allahun nasa bi ma ma terake ala vahriha min dabbe. Kaže da Allah kažnjava ljude Prema onome što rade, ništa živo na zemljinoj površini ne bi ostalo. Ništa živo na zemljinoj površini ne bi ostalo. Walaki ju ahiruhum ila eđelim mu sem. Ali im on odgađa do određenog roka. Ne bili se ljudi pokajali i ne bili ljudi zaslužili milost Allaha I hvala Allahu što je njegova milost ispred njegove srđeve. I ne samo to, i ne samo to, kaže uzvišeni, ennehu man amile mimkum su'an, kaže i onaj od vas koji uradi loše dijelo, bi džahal, iz neznanja, iz lahko kaže thumme tabe min ba'dihi wa aslaha fa ennehu gafurur kaže onaj od vas ko uradi kakvo ružno djelo, iz lahko misljenosti i neznanja, Kaže, a zatim se pokaje i popravi svoje stanje. Allah će mu oprostiti. Subhanallah. Allah mu oprosti. I ne samo to, zamislite čovjeka, braća, da griješi 50 godina uzvišenom Allahu džalle wa'ala i da ni jedno dobro dijelo nije imao. Nijedno dobro dijelo. 50 godina. U haramu. A zatim se pokaje Allahu. I popravi svoje stanje. Hoćemo li Allah oprostiti? Allah ćemo oprostiti. Subhanallah. I ne samo to, nego će njegove hrđava djela izbrisati. I ne samo to. Pogledajte ove milosti. Subhanallah. Kaže, u laike, jubeddilu Allahu seji atihim hasanat. Kaže, to su oni kojima će Allah hrđava djela... Dobrim zamijeniti Zanim si čovjeka 50 godina Allahu Nepokoran I Allah mu oprosti I izbriše I svaku na svaku pogrešku Dobro djelo upiše Wallahi Nema veće milosti od ove milosti I hvala Allahu na tome što je milost I čudim se skupinama od Ešarija i Maturidija I Djehmija i Muratezila Koje nijeću Allahu milost. I možda je ovo svojstvo i osobina Allaha ala, koje smo najviše potrebni da nam se On smiluje. Jer ako nam se Allah smiluje, onda smo uspjeli. I kako neko može, zbog svog razuma i svojih prohtjeva, da nijeće svojstvo milosti. Hajde da nijeće svojstvo srđbe. Nekako bi razumio. Ali svojstvo milosti ne mogu da shvatim. Allah dželle ve bude milosti prema svojim svojim robovima. I hvala Allahu dželle ve na negoj, na negoj milosti. Šesti ayet. Kaže Uzvišeni: "Vuvel gafurur rahim." Kaže on prašta i milostiv. On prašta i milostiv. Allah te bareke ve teala bratsko, yo dva imana, yo dva svojstva spomenu jedno do drugu. I često je to u Kur'anu, i vi to znate. Kada čitate Kur'an, da Allah kaže i on prašta i milostivi. Prašta i milostivi. Zašto? Sa oproštajem, Allaha tebara kevoteara, čovjek biva zaštićen od je Jel' tako? A sa milošću dobiva ono za čim žudi. Lijepo je ako Allah Jalleu ale oprosti čovjeku. Jer kad mu Allah oprosti, zaštitio je od čega? Od kazne. Ali ako mu se ne smiluje? Ako mu se ne smiluje, neće u džennet. Zato je Allah spomenuo ova dva svojstva ime na jedno do drugo. Pa oprost je zaštita od vatre, a milost je ono čime postižemo ono za čim žudimo, a zove se džennet. A zove se šta džennet? I niko neće ući u džennet svojim djelima. Kažu, zar niti Allah oposljenče? Kaže, nije. Osim ako mi se Allah ne smiruje. Milost. Osim ako mi se Allah ne smiruje. I sedmi ajed, kaže uzvišeni, وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّحِمِينَ Kaže, a on je od milostivih najmilostiviji. Šta ovo znači? Ovo znači da se milost Allaha tebara kevoteala ne poredi nisači. I kada bi se sva milost ovoga svijeta sakupila... Ona se ne može porediti sa milošću gospodara svjetova. Zapravo svaka milost je dio milosti uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala. Svaka milost je dio i džuz od milosti Allaha Tebaraka wa ta'ala. Prenosi imam muslim, imam Buhari, imam muslim. Od Ebu Hurebe radi Allahu Teala alimu. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جوسي الله يبدأ لهم ملوست نستطينو دياله نستطينو دياله فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة فأزاس بزدرجاو devetdeset i devet milosti. Wa enzela fil ardi džuz en wahida. A na spustio jedan djel. Jedan Kaže fa min dhalikel kaže od tog djela teta ráhamul Kaže od tog jednog dijela Allahovej milosti je međusobna milost stvorenja jednih nas fram drugih majke prema djetetu, brata prema bratu, sina prema otcu i oburnuto životinja jedne naspram drugih. Kaže, htta tarfa ad dābetu, htta tarfa ad dābe, hafiraha an veledihah hašijetan antusibah. Kaže, čak, i kad životinja odigne svoju nogu od svog mladunčeta bojeći se da ga, da ga ne udari. Subhanallah. I to je dio te milosti uzvišenog Allaha Đalavara. Jedne prilike, braćo, jedne prilike. Ashabi radijallahu te'ala anhu vidjeli su vidjeli su jednu ženu kako nehotice trči. Kao da za, uplašeno, kao da za nečim traga. Kažu pa je našla dijeta, dojevče. Kaže uvatila ga, uzela ga u naruči, jer je bilo njeno, i pribila ga u svoja prsa i grudi. Kaže zatim ga je podojila. Pa kaže Resul sallallahu a r.sallam, kaže eto ravno, anna hathih mar'a, tariha tu vlediha fin nara, kaže dali mislite myslite da, da bi ova žena mogla da baci svoje dijeti u, u vatru? Da li mislite pita poslanik ali sa to sam ashabe da bi ova žena ovo od svoje dijete mogla baciti u vatru kaže, kaže ne Allahu poslanče nikako nikakto majka ne ne može, ne može urati. može ma kako da dijete je l'da kaže Allahu erhamu bi ibadihi min bi kaže Allah je milostivi prema, prema svojim robovima prema svojim robovima negoli ova žena prema svom djetetu Subhano. I zato obraćo ovo svojstvo Allaha Tebara Kevoteala je svojstvo koje kod vjernika budi optimizam. I nadu. I radost. I aktivnost. I koje suzbija očaj tugu, žalost. I zato kaže Allah djelavu ala Kuli ja ibadijel ladine esrafu ala anfusih. La taqnatum mir rahmatillahi. Kaže, recio, robovi moj. koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu Allahovu, milost, odnosno, znajte da je Allah milosti, jer ako znate da je Allah milosti, njegova milost kod vas treba susbiti očaj i tugu inna allaha yagfiru dhunuba jami'a allah če zaista sve grehe oprostiti ako se viennik i čovjek pokaja inna hu huwa al ghafuru, al rahim zaista on prašta i on je milosti allahu jalla u ala ailem wa sallu ala nabina muhammadu wa jazakum allahu khaira